بسم الله الرحمن الرحیم باب صفه <تصفيق> تیم کے کیپ ہییا تم کی دیر مباحتی استعذاب تا ذات ضربات کی استعراف پری کی تیمم پکن سی جائز مَصَلَدَ النَّفْضُ تَيْمُمْ عِنْدَ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمَاءِ اختلاف و جمع بين الغُسل و اختلاف و حد یادینكی و چونکی اکلاکلا خلق تون یو مابحث زميدي هادي کتيوب په کتاب کې تعارف دی کله کله کتاب یو حاجي همدند تعارف کی به په کار درايه چې هم په هغه همدند تعين د مابحث شي چې کتاب چې تعارف کړي نپدی یه چې تعارف کړي این نور خبر بید اشتیاب داکو ترمیزی عبد داود کی دی مسائر و تحقیق قواد ترمیزی عبد داود کی آکو فنی ترخواد پا حادیثی کین مسلم کی آکو زان محاکسة قواد پا حادیثی کین بخاری او پپي او عادي حد مندي تخي واره نه تو هايي تو هايي پي او حاج حد باندې تخي کوي هغه دي هر حد يدين دي کوي چ پته مون کي حد حد دیرین و مناکب آبادتین. ایسلا ایلا لیم دا غواقی ثم زربنا زربتا جدین از المنکبین و باتنا زایران و باتنان اوغوتا مهم و رصورت حتیم و واو ورقش و امين لعيشي رضي الله طالبوه اغيقور <متصفيق> حتى اتبحوا و لا سمع قوامنا خلق صوب و نبي نازلسي جازلت تيموم ما انديه بسعيد فقامل المسلمون فظلوا بايدهم الارض فمصحبه يا وجوهم وصديرك يولق سببوري فنازلت درسطة في تيموم لا لقضي مطلب دا فادر چې پتا یم مو سعید الطيب نفط یم مو سعیدا طيب على قراره سعیدا طيبا دي نا ایشانور څونو خوذره خلکو د احوال او اعمالو په زرتین خود خو هيو د وجهه پره دی اذن زراینو مناقب او اوابات کوله کوله ته کوي او اوابات یې راووي اکتفاف و کفینو کن، او کنا زرائن و حتى مراشو که حتى رسول. هام احل زواهر، احمد کس حاق آتوا او زعیر کمی منزل، بس کفین ورین اوشان. جمہوچری و احناکنیت، ونورا ایماری شوافیم دی امام عرک توندین باشوری اگه حد چره مرفقین و جانو دی. سالورا رو رو اگه حد چره امام عرک توندین باشوری اگه حد کچن فرضی و مراسق بورده تو تحقیق واری آمد. دا دې موږ ماته دي ها حاصل ده چې د ښونه راځي تاريخ هذا المدخلين سمغران یہ قران ہاں اني قران النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل اذن ما لمت لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما رحم يتم كذلك دعناكي رسول الله صلوات يدي وینما افتران شایدین او عماس قلقا روینی گر کهیده خول مرگو اشتماع شتره چا تکون رایتنما انزلت تمامون او نا دا نا دا نا دا شاید چو خطایم او ساینا طیبا دا هم دا بے خلقو مقتضیات وموانی خپل پیل څنګه طالبنه په دنو دی خرویر نه پدې تفصیل پس په شیو فتا یمنه سیدا اور کار وای نه څنګه پدې او سیتا دی او خبره ټول تفصیل نه معلومه حافظ قادری دا غن خبري نو نو رسخه اجتهادي وي دي ام به په دې کې هديات رمون کله څنکي کله څو نو بیان کړی دی ته كيف يمو كيف فتته مو او کان ما دا این نه پاکستم اعطار مغلومون سعال دی محسوسا خوف پردی کر مندر آوانا حت تانا لغا راندان دی کم حجوب راگلی آن اشنا هون تیتی کترا بای خبرت از جی سیادی شید پرچی کئی سیوکتی سلیرم اعظم نکئی خوری مرگری لکلتی شید بایر بلادی نخصینا کهوی سیتب درد پاری روز دا ورکی یوځي کې تعارف موږ دا با یوړم موږ دې ته نو شي نو ګډا غاړه آتا سره ډېر مشکلي هاو کې دې یاځنو د څه حال ما روز خدای راغټه راشو ګډا غاړه یې راغ نو ځان په کار ټوک په نه علاکو څنګه مرګدل پداسي او نو مويده بورګان پته بوله او یا دې مونږه خراب نه بورګان داره ما حامر جمعې مه بورګان نو ستي کولیو غره ماده ش پروتو کوولې ماده ش پروتو کوو هواي جانان دروشتي ما جست څڅ څڅ پرکر دی چې نکړې یا را نیلې دې او شمو دې علل یعمه سبحان الله پیوخد دی ودی کنه خپل فقاری یوزیت نو خپل حرکت کم کسانو کوه غی جناو خپل منډه تبل کوه دی پارن تمو نو دام دی خپل پروتو سيدن طيبه خره غلی کنه ټوک ټوک پورغ رسیدین او چا تر ول پوری او چا تر دې کفن پوری او چا تر نسو دا پرو غو د دې خپل او تیم نو ځکه دا تاروش ته متاروش ته څنګه زکلغ مختصر ته مو رسول الله صلوات و جمع کوي چې لې ټکي په خود لري یهی ګامې حالات ی په یوه ګامې حالات غړي ځان او چې خپل دا ته غفله سار رام تیمو مدینه کیا زدش پیوزنگیدنم آنکان سمت چهاغت سمت وی چه مرغزی پکیوی دانی پکیو غشنگیدنم آنکان صدقیت که دارت وقال الذين ينكرون ما انزلنا فافتراوا عليه الكذب ولقد ضلوا سبيلهم ولم يكونوا مافتورين بالغي والعدل فترات وذلوا الى الدوله ولم يراعوا ان الذين هم خير كثير ومنهم من يمر من في بعض ما راجع وقال الذين ينكرون ام نحن وحمر الان على ذهات الخمسة، وحمر محطة لمقونا، وحمر أن bulunون painted الشغkers، منصل على نفس questo يعيش. بالنسبة لكِ ما وصلنا الشيء على طريقتي، وهذا كان tubecmondki يعجتم عن الأولياء لكنها ت VANESة الذي بال المناكب ها باجه تنسكث قالنا تيمم ذلك لا وقد تقدم عندهم اصطم اصطم وعلمنا بقوله قال الله ايات ذا كذلك المؤمنون شوي نباس تشيلنا بهذا صفات المؤمنين شوي ها باجه به حد مخرشري عجب یو خبر او ایمام بوخاری رحم الله <سؤال> هم مسائل د تیمم کوم تکدا عمر حننده کوي په شفاعت کوم مدینته دا خلق خدای ځان لیکه سفر کتب مالک کتاب لنین صحیح البخاری دی وجنادی یو شنو نا پته مو کی ته مون چې د دې کې د عام ما رغې سنتان سيری هو واردات پدشي واټو چې دمو پزيات او دمو باندې تفصیل لیکل دا و کوم ده تفصیل مې کړ ها د مو پزيات او مواني عياد دعم نووي تنفي ما فاضو من ذلك جا بات به پرکرے سنگ نا کرتے ہاں لیکن وجه و قبخین دیل لیکن او رئی نو وجه و قبخین مختصر تاجید شاید نو زنبوی کرا قبخین فتعید معنی معنی معلوم دیل چا حد قبخین لیکن بل طرف تدام آدمانی چه دا تادیر اجاشی دیل ډاټا یې څنګه یې له کار غختلې وایي په تا خلګونو پرمتی مموري وو واهات منا کې پري هم مخاو کافن کا شو مخاو کافن څوک دي نه به د کافن تفسیر ته هیڅ مراتب وګوري خدای زړه دې ښه ده لکه زمي وخت کې یو چانه ډیره او لګي ورته یو کوای نو هغه به په دې کنایات او په دې تع리즈ات د څنګه په دې کې د تاسو ته ښه یو بل <سؤال> کې نیری و نو هما ست چې په تع리즈ات کې کنایات یې سوق نه هغه دې څوک د کڅون چا یې سوی د ګران دې په شوملو کړو یا کوم جنان دیه کوره جنان په نور ول <سؤال> شم دی راو دي هغه کمی شو یا یو بل وی وی و شماله په پګوار ته دي نا وی ته موږ ته د زیر ښه ولګن هغه یا او د ایبر کرب ان راج morally terminar چون ل specificی کز orید ح نبنا پینانا وته واکی شوده وایا او خو پروت او خو پروت مانی پیښره او دای marked ییرا په دا تصور کو چټول بغښتنی رسول الله صلوات علیه و چیر کده ست جنابت او د دینه پاک مستری داکه شانتی او شانتی ته پیدا په امر ته نشي ته مور چی او سره دکتری ابو بخاري بیر او بوخاري په ایوارث ما جن دتن ما نی دا ما صحا مصحا بهما والهو کفيه الته بوخاري کې د ثري جو ما صحا کفيه و ما ما صحا بهما کفيه و جو کفین ته مسجد وایو رسال تک کفین د سمت شوې حواله ډیره مس حا خلکو دا په لږه اول ته دا مکه مراد راځي خو ډېر درځونه مس ته کېږي دوی مخه څه کوي دا سن دوی به څه مس حدیث کله ورته پټه نه بھارت راجی یا ان ابن عبدالرحمن ابزا ان عبدالرحمن نذا حدیث لا اعتراض شو په دې کپی له ان اسمه الله علیه الذهب عن عبدالرحمن ذا غریتی شوی درکه مایتای سید عبدالرحمن رمضان ای ابن عبدالرحمن ابن عبد الرحمن عن ابي سيد سيده هو قال حدث کړای ابن عبدالرحمن کرا ابن سیدي ہاں چیرې چې دي څنګه ری هم دغه عامره ده تنا دوم د شیشو نس بي زرا فکراره د خیر فات مغورم د پروېت کی شو اابات مناکی هم د پروېت شو کا هم د پروېت کی شو ان صاف زرا هندو د پروېت کی شو سره معلوم کو کنه او څه و یحیک یحیی عرف سید دی کافن <مدتجان> او د نسپی <مدتجان> زراو دارکم ترمراته په پوری خدای او خپل کی بیر کول کم بکین سری ابات مناقب بکین سری څو څز ابات مناقب وای <واهم> دا او سنشمانی سو څوبکین شاغ سید وکین است دی هغه د تخره احاظ او زهری او محمد تو یا باثونه کوم دا اوسرا نشو مناله ها اي کون خاطر غان نام کبی دا خنا پیسہ تاسو دا ته تنظیم مارو یانو فی حدیثا بالنعنی عن ابن عباس بتحرق لنا خد دې دې نو کافین دی او یا مراکتی کړي کپه دې په قوت کو سور شته کافین لا تر جوړ تر جوړ کې میر پکې نه کوئی وې مې خبر غره د همانا له ابو جوهین چې دې هغه کښې او مې الله <سؤال> اس نه کتر وی نه پیچ دې او د م محتوی دې ټول <سؤال> په بادر سرات الحاکبه یم د تفین برسلی شو و ساجيبه و شو د همانا له روا چې دې وای کمه خرابه سو کی تر کافين وی لکه بږي موسو کې تر مراته کوئی لکب نه عباس وای قال يا سقم فرح لنا منك بار باري غوړه تیار کبار ته کا مایا رسول الله صلی الله علیه و آله شکر نحابت کوه که موږش مهتلال کړو فسکتا نیمه حتا تاوی دی یتیم فقال يا قوم فطيب من شيدا طيبا ذروتني غربتن لوی ځنه کو ځار وطن یې ځاې هک ځایر موهبا ترما اسلان په دې کتاب ما یې چې لیزراایک کومال الله تچي دې دې ترې چې لیزرا کراړلې فنمای ته نه دې ما یې قاریا ساقم فقطشل کډا یا ادا کنه دې ام په پواقع چردی رینا خدا وعالمی چرد اصلان پواقع کی خلق مختلف جو عامنه قیدی کن ما زینکه زنان را جی چرد آیادتی مومن زولا و موتا عدد را گردی ام المومن پواقع چردی ری پا حضر شدخار کی را گردی را داشر آگردی پا حضر شدخار کی بیگوری تاسو قرآنی کریم تم گوری قرآنی کریم کی هغه یو مضمون کې د 10 آيات کې د لقب ته مونږ کې دي سورته نه شاهد مونږ ورته سورته مایدہ کې مونږ ورای خو یو شان چې الفاظ لري چې په نه هو پرته سورته نه شاهد چې راغره ده د حدد اکبر ده پدایې سورته مایدہ کې راغره ده د حدد اکبر ده او تنویر کو لی د احادیث غره او حدیث اکبر یو حکم دی دین په دې نزول مخه شوای ژنیشه دا زیادت مختزینی دې کمی مختزې بي ستنی ا کایتا کوم په جيمي جهاد ته تذیه کوي نه مسلمان شه او نو واجدې سنتو نن دی وی جماه خدای شه د کوم مسلمان سمن د باندې باندې پاتې کیږي خبره ورشي او دایخه <تصفيق> نیا فرهاندا کام کا نئی څنګه چل رہے ہیں نته مون کدا کار کوشش کمئی دشنلکه شتا غټای شتا کمئی کموارې غونډه یې سره هو ځکوان نه دیش نشي ته مون خو د مساعدت د پاره نه چې پاو دا سکي میر پکې نه نو نو پا دے مون تومنا کی بابات اتنگاورا تے دات تے مون زیادت نا کئی بلکی کو تے مون کئی نسا کوي کامی کئی مِثال تیشلید او سوا ایو وآکات دے مون اعلا باندی ماری روزی و بفضر اتتاری روزی اتخوص ممان صارا این نو اترنا उस खिता यानी रात वाले के फकानते मु हुआ आधा ब जमालेतु नुकमे कीन की ज्यादा कई तावी में फकान हबत तलब जाए के कौन मन काले के मनाकब ने लम बतन न सोई के हुमा मिन वायसा पौदा सिकी उपदेमो की कमीला नुकाना हाला हिवा हला माला यो व होताय में जो आजि نو مرافقنا مناكب فوری پدی اغداس نیشت دی نو سنگپتی هون که داری دان که نی کئی تنا کئی نو دغم مناكب خونی لیکن جراعین پاکات دیکونا مرم فوق کافین و بانی بلتخاکو وراین وای او مومن به سیرت کما او او دا کټی نه کېږ کم اندام ک دی هم مکمل دی دکه مخ مکمل دی یا د نهې پ نهپ دې مکمل پک ووایه او دغهحابو عمله پاتې شو د روان دا خایینده دا ګټ په دې یو لري ها مر باد ته په سرو کمپن غار چوم ها هدل ته یاري د <متحدث> زموږ <متحدث> په تخر له حد انا جو کا یو بل تا د شېلې و زربت نه ځای را نه لږه خبر را ده چې نو حقو دې په تعداد زربات او ده کوي په حد نه ځخای نه ارته <سؤال> کې د شینار زرباتین دوجي او کافين یو ځګرډ وجود کوي د کفین ستاسو په خلدې دا یو ځګرډ اوټګان مخمه تکې نو کافين د برابر ډول کوي چې د حاضر کمس دا کافين په دې توبې خلکو د داخل کفین کې کافين ځان دي زرايل دا تم به نن به نن